ens en sortirem malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre que quedi algú d'en peus que hi confiï cegament m'has de creure sentit que ens en sortiré. Hey! Bon dia puncicans i puncicanes i bon cap de setmana encara que no us sembli, és cap de setmana Bueno, a veure... Tampoc no fa temps per sortir, per fer res... I segur que en condicions normals t'hauries quedat a casa. Ara, clar, com que està prohibit sortir, és quan dius... Ostres, ara hauria sortit al carrer! Ara hauria anat a fer els tres tims! No ens enganyem, no ens enganyem... Que un cap de setmana com aquest, normal, diguéssim... Ara mateix estaríem fent el que estem fent. O sigui, sofà, barreja, pipes i Netflix. I, bueno, saps què? A Andorra poden sortir. Van per tons. Per tons. Per tons. Tons. Quina hora és ara? A veure. doncs ara mateix al dels carrers hi hauria gent gran, de més gran de 70, que visquin en un bloc de pisos amb el número parell. Ara mateix només estan aquests, és com una gincama això. Què deuen fer quan passegen? Es deuen estar mirant entre ells. Ostres, aquella? Aquella la feia més jove de 70. L'altra... Ostres, aquell, no hi vivia pas al 51, que és imparell. No, que s'ha canviat de pis, que ara viu amb una mica, que és el número 2, que és el carrer de dalt, que és parell. Bueno, saben tot de tots, eh? és com Pons, això. Menys per les perfumeries, però l'altre igual. Vinga, va, això. Benvinguts al tercer segona, eh? Tant si ens escoltes des de Pons al 107.1 com si ens escoltes des d'internet, que esperem que us sentiu com a casa. Nosaltres sí, ens sentim com a casa i bueno, si vols recordar algun dels àudios que han anat sortint aquests dies tenim tots els programes penjats a la pàgina www.tercersegona.cite i ens encanta sentir-nos les veus entre amics, famílies de, de ponts, de fora però bueno, gent vinculada al poble així que no et tallis, envia una dedicatòria una salutació, alguna cosa especial una felicitació, si saps que és un dia d'aquests que és l'aniversari d'aquella persona que no podrà celebrar-ho com es mereix doncs apunta 6, 51, 53, 90, 5, 72. Ei, va, que presento els membres de l'equip i comencem, que el temps corre de pressa i tenim moltíssimes, moltíssimes càpsules de veu i cosetes per compartir. Amb tots vosaltres, fent malabars amb l'edició del programa al Salvi. Bona tarda, bon dia, què tal estem? Molt bé, Mi, què tal? Mira, avui es porta una novetat musical que tampoc encara no ha sortit, que no sortirà fins al maig, ah. però clar que, que fins ara no havia portat cap dona uh, a meravelles musicals. És veritat. Donjare ora. Val, a veure. Aquí ho deixo. Val. Qui més? Tenim el Francesc en la programació de les ones, a l'espai reservat als més petits, però apta per tots els públics. Tenim a la Cris, a la Cris. Ei, a la Vanes, i nens. A la secció de sus labores, al nostre estimadíssim Tonis Dubirosa. Hola, oh, estimats. I com sempre, el Miquel contant-nos un dels seus microrrelats, el Jaume que en recita un dels seus poemes al final de cada programa i bueno, també participen la Núria, la farmacèutica, l'altra Núria amb la informació municipal, el Dani amb els briconsells d'higiene, bueno, els mestres i les mestres de l'escola amb el seu espai de paraules amb valors i tots i totes els que ens esteu fent arribar els vostres àudios per fer pinya i per sentir-nos una mica més poble, que això és xulíssim. Així que benvinguts al Tercer segona. Segonà. Escoltem la informació municipal que ens arriba de veu de la Núria, de l'Ajuntament. Bona tarda, puncicans i puncicanes. En aquesta ocasió m'agradaria explicar-vos les mesures que s'han pres des de l'Ajuntament per dur a terme el mercat setmanal que ha retornat aquesta setmana per vendre productes alimentaris i de planter. Sapigueu que, abans de començar, la gent municipal va fer col·locar les parades a 6 metres de distància les unes de les altres per evitar el contacte entre elles. I també va avallar l'accés per poder-lo controlar i així regular el trànsit de persones. A més, des de l'Ajuntament, es va facilitar ja el desinfectant de mans per poder accedir a la zona. I mascaretes de roba fetes pels voluntaris a totes aquelles persones que no en duien. Finalment, voldria agrair de nou a tots els puncicans i puncicanes la paciència que esteu tenint aquests dies de confinament des de les vostres llars. Ens veiem ben aviat. Molt bé, gràcies, Núria. Sentim als consells de la Núria, de farmacèutica. Endavant. Aquests dies que estem en confinament, ens passem més hores davant de pantalles com la televisió, la tablet, el mòbil o l'ordinador. Per això hem cregut important donar-vos uns consells sobre aquest tema. S'ha de vigilar molt amb els nens perquè l'ús prolongat de la visió a curta distància amb llum artificial agreuja la miopia amb nens que tenen predisposició genètica. Està davant de les pantalles causa fatiga ocular i això pot comportar tenir l'ull més sec, veure la visió borrosa, mal de cap, pico als ulls, llagrimeig. Per evitar danys majors, és recomanable hidratar-se força els ulls, utilitzar ulleres amb un filtre protector especial per la llum blava i descansar la vista de tant en tant mentre treballes a l'ordinador. La llum blava també pot disminuir la producció de melatonina i, com a conseqüència, tenir més problemes per dormir. Per aquesta raó, seria important deixar d'utilitzar dispositius electrònics entre dues i tres hores abans d'anar a dormir. Com a curiositat, la llum blava també afecta la pell. També produeix sequetat, envelliment i taques. Per tant, encara que sembli una bogeria, el protector solar s'ha d'utilitzar sempre. Ostres, doncs mira, són coses que no sabíem ara, i ara quedat, mateix he garrifat, ens eh? hem quedat això que dius, ostres, protector solar per la llum blava. Bueno, Dos hores abans d'anar a dormir, ordinadors bueno, apagats. Mm, mm. Bueno, mm. Ho, ho, ho traslladem a la gent a la que ho facin. <ríe> Qui vulgui, saps, m'entens? Que això cadascú i bueno, va, tenim dies de tot i sé que, mira, ara mateix hi ha gent que no porta gaire bé, això de la reclusió que està doncs, baix de moral i tot i que sap que és un estat mental doncs totalment superable doncs, mira, aquesta cançó va dedicada a tu que mires per la finestra i només veus què passar els dies Però fa fred, preparé un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles la claredat al teu mirar el nostre món damunt la taula. Hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava, cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal, per aquí se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba, marxar de nou, i així, i així serà. Voleres esborrar meridians per tornar, i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys. Hi ha molt de fum i poca flama. Hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa, feina i comptes corrents. I una llista que no acaba sempre més. I amb qui m'és igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar, com la neu. M'has prevestit, no a la neu, desobedient i a buscar-me. Ves d'aquell va corriendo detrás d'un de autobús i li dice un peatón, diu, no corra no corra que no lo va alcanzar i pues lo tendré que intentar porque soy el conductor Molt bé, uh, eren els esmoc insults que hem sentit amb el tema volves de neu que és que no ho hem dit Avui parlarem, volem parlar amb el senyor Aristides Comelles que és el tertulià analista endavant amb el seu missatge Abans que res, deixeu-me dir que és un plaer poder estar aquí en directe, confinat des del passadís de casa, eh? Des del Sant Jordi passat, la biblioteca gran la tenim plena i ara hem hagut de posar un llibre aquí al passadís. Fent referència al que estava parlant ara, eh, jo tot aquest afer del coronavirus el veig com, com una cortina de fum provocada pels poders interessats en un xoc bilateral de les parts i, a la vegada, un enfrontament entre l'establishment, que és qui propugna la dinàmica resilient d'uns canvis que, des de l'altra banda, són vistos com poc perentoris i els poders financers que semblen potenciar un ressorgiment de dinàmiques que han de posar en valor tot un reguitzell de decisions polítiques que, poc o molt, ens haurien de treure de l'exocac. Potser dit així sí que sembla que vulgui simplificar complexitats fins al peroxisme, oi? O, o, o defensar un obteniment hermenèutic d'estar per casa. Però com ja vaig dir en el meu article del setmanari Pallarès, Bratz Burtter, en l'envain al saitó, titulat «Això només pot anar cap a més malament», ara som en un moment històric on la conjuntura en la lluita dels espais de poder obre una finestra d'oportunitat a l'inversor que pot ajudar a propendir ponts de diàleg entre els diferents actors polítics, fins a la distopia que tants alarmistes denuncien suposo que sí, que des d'una òptica més sociològica podríem dir que s'intueix una certa tendència de punició coercitiva envers els grans multinacionals, que repercuteix els baixos estrats del teixit productiu, però que tornant al que deia al principi de la conversa, deixeu-me que que aquí tinc un certificat de la Universitat de Harvard que acredita que tot això que he parlat fins ara no en tinc ni la més remota puta idea res de res res i se li hauré tenir aquesta plataforma per poder expressar el meu parem total rotunditat i fer-vos saber que treballar sempre he pensat que em partia el dia i, a veure, això el coronavirus és, és com tot. D'això, es cobren igual les col·laboracions sense ser presencials? Es cobren igual, es cobren igual. I ara, bueno, per si ahir no hi vau ser amb nosaltres, el tercer, segona... Us explico. Vam començar un espai dedicat a la lectura, que durarà doncs fins a Sant Jordi, que és aquesta setmana que ve. Es tracta que ens envieu un àudio al mòbil del programa, que torno a dir, que és el 651-53-95-72, doncs un àudio de vosaltres llegint la primera pàgina d'un llibre que t'agradi, que tinguis a casa i que vulguis compartir. Només la primera pàgina. S'acaba com s'acaba. Com? doncs quan comença la història eh? per això no ens llegiu aquí doncs, que sigui l'autor <ríe> no, no, la primera pàgina quan comença la història avui tenim l'Edim que ens en, llegirà, ens en llegirà un bocí va? després us diré quin llibre és el que es tracta d'acord? Andava endavant Edim Aquesta era la inscripció que hi havia a la porta de vidre d'una botiga petita. Però esclar, només la veia així el qui, de l'interior de la penombra estant, mirava el carrer a través del vidre. A feia un dia de novembre gris i fred i plovia a bots i barrals. Les gotes regalimaven vidre avall per damunt de les lletres filigranades. L'única cosa que es podia veure a través dels vidres, a l'altra banda del carrer, era una paret tacada de pluja. La porta es va obrir de sobte amb tanta fúria que les campanetes de lleutor, en forma de gotim de raïm al damunt, de tritlejar esvalotades i estigueren una bona estona sense poder-se calmar. El causant d'aquell rebombori era un noi petit i gras, d'uns 10 o 11 anys. Els cabells, de color castany fosc, li caien sobre la cara regaliment aigua, duia l'abrit xop i a les espatlles portava una cartera penjada d'una corretja. Estava una mica pàl·lit i sense alè, però, contrastant amb les presses de feia un moment, s'havia quedat al mig de la porta oberta com si l'haguessin clavat. Mm. Interessant, eh? Ah. Jo ara m'hauria quedat fins al final. Eh que sí? sí, sí. No per llegir-lo, no? Per, per escolt, escoltar-lo, que, no? que te l'expliqui i li dic... Amb la musiqueta sí, i tal. Sí, sí, estava dins, ja. <ríe> <ríe> doncs sabeu de quin llibre es tracta? Ah, mm. sí, un clàssic. La història interminable. La història interminable amb alemà és impossible el no? tinc aquí el títol però no no, no m'atreveixo escrita l'any 1979 per Michael Ende imagina't sí. Uh. sí, sí, personalment va ser gràcies a aquest llibre eh, que vaig, em vaig enganxar a la lectura quan era petita, un Nadal que em vaig quedar a dormir a casa del meu cosí del Naum i tenia aquest llibre a l'estanteria que em cridava em cridava i crec que em vaig passar tota la nit llegint-lo després bueno, quan vam fer la peli així, doncs, ja... bueno, però jo em quedo amb la primera peli i amb el llibre sobretot Vinga, va, que tenim ganes de sentir el llibre que vulguis triar. Envia l'àudio al WhatsApp del 651-53-9572, apunta-te'l bé, des d'ara fins a Sant Jordi, cada llibre, cada dia, d'acord? Vale? I, bueno, no cal que sigui un llibre conegut, eh? Pot ser un llibre que tu tinguis a l'estanteria de casa, que t'hagi agradat, pot ser en català, en castellà, com vulguis, d'acord? Vinga, seguim amb un briconcell higiènic. Endavant, Dani. Hola, bona tarda a tothom. Què tal artistes, com esteu? A part de confinats, clar. Bé, per qui no em reconeguis, sóc el Dani i com que l'últim cop ja vam desinfectar bé la casa i protegir l'entrada, avui sortirem a comprar. I per això us porto un parell de consells molt útils per a situacions quotidianes. En primer lloc parlarem de la brossa. Molts són els que utilitzen l'excusa d'anar a tirar la brossa, oi? Doncs aquí està un dels errors més comuns d'aquests dies. Com que només sortirem de casa en cas de necessitat, guardarem la bossa de brossa al balcó o a la terrassa. Si no en tenim, nos doncs la guardarem dins un cubet amb tapa. Aquesta brossa la tirarem el dia que sortim al carrer pel que sigui, per anar a comprar, per treballar, etc. Però no expressament. El segon consell d'avui és com tractar la compra. Un cop a casa, aquesta compra s'ha de desinfectar perquè no sabem qui l'ha pogut manipular anteriorment. Ara us diré com. Anem doncs el cas pràctic. Si voleu fer les coses bé, hem de planejar bé en què consistirà la nostra sortida? Total, tenim trens de sobres per planejar-ho bé. Per exemple, farem una bona llista de la compra per evitar la tentació de sortir dos cops. Prepararem tot el que hàgim d'utilitzar fora, la roba per sortir, els guants, la mascareta, bosses de la compra o carro, bossa de la brossa per tirar-la, si de tirar alguna carta, etc. I sobretot, planejar la tornada. Què em farà falta quan torni a casa per eliminar el virus en cas que hi sigui? Doncs el pulveritzador amb la barreja, com comentàvem l'últim cop, eh, impregnant l'estora en cas de que sigui necessari, etc. Quan ja ho tenim tot anem a comprar, recordeu que sempre individualment, no en parelles o més, sempre per la ruta més curta, etc. Aprofiteu per respirar aire fresc, però recordeu que no és moment d'estar al carrer. Així que neu per feina. A arribar a casa, després de comprar, intenteu utilitzar l'escala per evitar tocar botons d'ascensor i eviteu també tocar baranes i parets. Llavors ja, com vam dir l'últim cop, netejar sabates, claus, etc. I a més, posarem la compra directament des de fora de casa a la banyera, a la dutxa, a la pica de la cuina o qualsevol superfície que us resulti fàcil desinfectar després. Llavors, amb el drap moll o el pulveritzador, anirem netejant producte a producte, anant-los retirant un per un de la bossa. Després netejarem la bossa i la banyera, i ja ho tindrem. En cas d'utilitzar un carro, el posaríem a sobre una tovallola per poder-lo arrastrar fins al lloc on el buidarem i així després ja el podrem desinfectar bé, sobretot, sobretot, les rodes. Tot això ho farem amb els guants, així que quan acabem els desinfectarem i els deixarem a secar. Ens treurem la roba i la posarem per rentar, aquesta la rentarem a un mínim de 60 graus, així que escolliu bé el que us posareu abans de sortir de casa. I ja està per avui. Espero que us hagin sigut útils aquests consells i molts ànims a tots i recordeu, si voleu sortir-ne abans, renteu-vos bé les mans. Sabeu aquell que que és un tio que va a l'oficina de desempleo? Diu, quan es diu, mire, venia per treball. Diu, què professió teneu té vostè? Diu, l'olimpista. Diu, su nombre? Diu, Juan Ramon Jiménez. Tu, carai. Deu tenuste tu nombre ja pelido famoso, eh? L'home deu tenir que fa 70 anys que sóc lampista, eh? I ara tenim moltes, moltes ganes d'escoltar la següent càpsula de veu. Endavant. Hola, bon vespre. Soc la Vanessa Viscapons i m'agradaria compartir amb vosaltres un escrit que m'ha fet arribar avui una amiga, que m'ha agradat força. Fet, bueno, M'ha donat què pensar. No sé qui l'ha escrit, però em sembla força interessant. Li diu I què passa si els nens i nenes perden l'any escolar? I si en lloc d'aprendre matemàtiques, aprenen a cuinar? O a cosir la seva roba? A netejar? A cultivar una horta o una planta? I si aprenen a cantar-li cançons als seus savis o als seus germans més petits? I si aprenen a cuidar les seves mascotes i a banyar-les? I si desenvolupen la seva imaginació i pinten un quadre? I si aprenen a ser més responsables i a estar més connectats amb tota la família a casa? I si nosaltres, els pares, els hi ensenyem a ser bones persones? I si nosaltres, pares, aprenem el mateix? I si aprenem i aprenen i saben que estan junts i sants, és molt millor que tenir l'últim mòbil de moda. A lo millor això ens falta. I si ells aprenen, a lo millor no perdem un any. A lo millor guanyem un gran futur. Bueno, m'ha semblat molt, molt maco i m'ha donat que pensar. I penso que en aquest confinament, o a mi, m'està passant això. Eh, estem passant per diferents etapes, no? És com una vida escurçada. Estem aprenent, passen moments de neguit, moments de bons que t'omplen, moments de reflexió. Està força bé, crec. Els nens i nenes, des de llavors, estan demostrant ser molt responsables, estan molt atents a la situació. Crec que estan força alerta i ho estan portant molt bé. Hi ha moments que ja comencem a pujar-nos una mica per les parets, però és que fa més de 30 dies. És bastant comprensiu. Bueno, aquí deixo la meva lectura. No sé qui l'ha escrit, és una llàstima perquè m'agradaria saber-ho. M'ha semblat força interessant. I us desitjo un bon confinament a tots i a totes i us deixo una canzoneta que és de la Vanessa Martín, que m'agrada força. Adeu, gràcies. Mm. Moltíssimes gràcies, Vanesa per compartir primer l'escrit de la teva amiga, doncs si algú sap l'autoria que, que ens ho faci saber, i gràcies per compartir sobretot la teva veu l'acompanyament de la guitarra, que és una cançó superxuleta, queda superbé. I bé, bueno, és, és que no saps quan trobes a faltar una persona fins que no li sents la veu, així que ja ho sabeu. Envia la teva veu dedicant-li un poema, unes paraules d'agraïment a algú que potser tro et troba a faltar i no ho sap, el 6.51, 53, 95, 72, com ha fet també la Marta, que ens ha enviat un conte, explicat per ella mateixa, quan vulguis. Els follets sabaters. Una vegada hi havia un sabater molt pobre. Només tenia un trosset de pell per fer sabates i no en podia comprar més. Com que estava molt trist, se'n van a dormir. L'endemà es lleva pensant de fer unes sabates amb el trosset de pell que li quedava. I mireu que és estrany. El sabater va trobar les sabates totes cosides i acabades. Les va mirar per tots cantons. Eren tan boniques que semblaven per a un príncep i, és clar tothom les volia comprar al preu que fos. El sabater, amb els diners de les sabates, comprà pell per fer-ne dos parells més. Es fica al llit i l'endemà va trobar la feina acabada i polida. I així cada dia l'home anava a dormir i en llevar-se les sabates eren allà, acabades. Estava content perquè era molt ric, però ell volia descobrir aquell misteri. La nit de Nadal digué a la seva dona Avui sabrem qui ens ajuda durant la nit. Deixarem una espelma encesa i ens amagarem a l'armari. Es van ben amagar i van deixar la porta una mica oberta per poder espiar. Tot d'una, el rellotge va cantar dotze vegades. Era mitjanit. El sabater i la dona vigilaven, vigilaven, de cop s'obri la porta del taller i van entrar dos homenets molt mal vestits. Pobris quin fred, digui la dona. Van asseure's al voltant de la taula. Picaven i cosien la pell amb aquelles mans tan petites. Les sabates anaven sortint com per art d'encantari. Cosien de pressa i bé, semblava impossible de creure-ho. Mentre un les cosia, l'altre les fregava. Quedaven com un mirall. Eren un tres i no res, les van havent llestides. En acabat, les van posar ben ordenades en un prestatge. Desaren totes les eines com si ningú no hagués tocat res. Van fer un salt i van desaparèixer. El sabater i la dona sortiren de l'armari. Contemplaven admirats aquelles sabates tan boniques. La dona va exclamar, gràcies als omenets som rics, molt rics. Quin fred deuen tenir tan poc abrigats. I la dona els va fer uns vestits d'allò més divertits. Pantalons vermells, casaca verda, barretina morada i mitjons plens de picarons. El sabater i la dona es tornaren a amagar l'armari. Esperaven els follets. Damunt la taula hi havia els vestidets tots ben posats quina sorpresa que tindrien els follets un cucut cantar 12 vegades una ventada obrir la porta i entrar en els follets saltaven i ballaven fent sonar els picarols dels mitjons, tot cantant ja mai més no tindrem fred, visca la gresca visca la gresca no caldrà que tornem més mira si ens som de xeridells moltes gràcies Marta al conte dels follets sabaters, eh? Bueno, us recordem el mail del programa que ahir vam dir malament, vaig dir al revés, o sigui que apunteu, pons arroba tercer segona punt cite. Aquest és el correcte, pons arroba tercer segona punt cite. I aquí podeu enviar les fotos de manualitats, del que aneu fent, del que vulgueu compartir. I es penjarà al web del programa, web, web, web, punt tercer segona punt cite, val?, I com no tenim un dia més amb tots nosaltres, del nostre estimadíssim Toni Subirrosa. Bona tarda, Toni. Que dius que una sola persona pot canviar el món? Però veu dit... que no menja la sopa emocional a la golla xina. Toni. Ei, Tito, Toni. Hola, oh, estimats. Hola, què tal? Com estàs? Hola, oh, estimades. Estibades. En qui parlar parla... parla és? Estava parlant sol. Eh, aquí, estava... M'has agafat amb les manes... Con les manes a la massa. Estava parlant amb la veïna de davant des de la finestra. Sí. I m'he preguntat... D'això, com ha canviat l'amor i tal, no sé què. Diu, mira, això ho hem de fer entre tots, que una sola persona no ho pot canviar. Almenys, el que es va fingir, el que deia, no sé el que m'ho heu sentit. Bueno, sí, que deies sí, que el que va menjar-se la sopa eh, ho ha canviat tot, sí, no? Sí, tu. Ai. Sí, sí. I, I, i, i ja, què relaxo, deies? I vaig confinament, un relaxo fent pa, fent coques... Com, pa? Fent pa? I, fent pa? I, sí, vaig comprar una panificadora en eh, una cadena de supermercats sí. que comencé per l'í i acabé per del. Mm -hmm. Sí. I, Sorry. bueno... Sí, sí, es veu que és notícia, que han venut més de 7.000, diu... Què dius? Ara, per sí? això del confinament, la gent s'ha aficionat a fer pa i menga, i amb un llevat. S'abomeixen. Ja ho heu sentit, no? Que els no el queden ni llevat, ni farina... Sí, sí. Ni, ni res, que si l'assembli, ni ge... isquede. Ni isquede, ni... ja que ho puguis, res. Imagina't, la gent s'ha començat a fer bricolatge, cuina, de tot, eh? I esport, Exacte. i molt esport. Oh, sí, sí, i esport, sí, sí. Sobretot sí, esport. esport. Ara, ara tot deu fa de tot. Esport a casa. Va, sí, sí, és que t'havia quedat una mica clavat, ara. Sí. sí. sí. sí. Vaig comprar, doncs, això, una penícita cada vegada. I ara sí. ja resulta, només ho pots trobar a, a la plataforma Alibaba. Alibaba, sí. Alibaba, sí, sí, una no plataforma, que és Alibaba. I llavors sí. has de fingir els 40 taladrones perquè et foten unes faves, tu. Sí. Ara s'ha pujat sí, sí. tot, s'ha pujat tot. Tot s'ha pujat tot, tot, tot, tot, tot s'ha pujat, s'ha sí, sí. pujat tot, tot, tot. Ara no hi ha. Tot s'hauria pujat, tot s'ha pujat. Exacte, sí, sí, ja. Sí, I què més? Sí. I què ens expliques més, així? Res, eh, heu vist la, heu vist la, la foto de l'infant... Eh, qui és la, la...? La foto o el vídeo? No, una foto... Bueno, suposo que també deu haver d'algún no sé, que va passejar el gos. La, què, la, ah. Qui és la curteta? Eh? L'Helena? Bueno, vols dir que n'hi ha alguna sí, però, de llarga. Sí, bueno, totes són llargues. D'alçada. D'alçada. Passejant el gos, doncs passejant el gos, sí. i us ho fixeu en la corretja, és la bandera espanyola, tu. Ah, sí? Veus? Sí, sí, quina, quina metàfora no. bueno. més. Sí, sí, sí, sí. sí. Dóna molt que pensar, sí, això, eh? Sí, exacte, sí, mira. Eh, Passeja el gos amb la bandera espanyola. Eh, sí, la corretja que, que agafa. Això és, la, eh? això és el que representa per tu. Exacte. Una nació que ja existia d'abans de Daniela. Sí, sí. i que la, eh? fa servir la corretja per escanyar la criatura que porta que que és un mar. Jo eh? i i i, i, i, por, i personatges i personatgets, els angles dragó, que, que diu que és escriptor, que feiu programa a la boss abans que es dié negre sobre blanc. Mm -hmm. Que no sé si es referie a lo... la talla la de negre i lo que es fica sobre blanc, no ho sé, però ja, vale, sí, diu... <laughs> Que Dios sabe. No, no, no, re, re, re. T'estava... Ah, però s'ha de l'alegó. Es seguir... Com si que A, a... a meca. A la Lluna. A, a sí, sí. No, no, t'estava seguint molt, molt, molt, molt, molt especial. Sí, sí, sí. Bé, bé, me d'agradó, me d'agradó. Estava captivat, imatges, estava captivat per tu. Doncs en Sánchez Dragó que es cague amb el govern rojo sedicioso dels socialistes i unir dels Podemos. Sí. Que si això ho califiques de rojo sedicioso al dia que, no sé, que manen alguns més, més de l'esquerra, com ho diràs. Sí. Però bueno, que es queixava de que la culpa de d'aquest coronavirus és perquè es va permetre fer lo, la, les manifestacions mani. De del, del, del, del, marx. Marx. del 8 de març. Sí, sí. De, sí, sí. De, no, no, no 7 de març, güey. Diu. Ell, el 7? diu al 7? No. Sí, sí, i, clar, i, i un amic meu li conteste, i que no refressies el 8 de març i que la i, i, i amb l'alemà, amb l'alemany." Diu, "Sí, perdó, fou eh, de març de "I i alemany que alemà." Diu, "El Sr. LoFiner." Sí. "Que no sàs de <laughs> on de passes." Pues sí. bueno, la boque ja, suposo que és per això. La si boque Bueno, en un llà no pot rejar, diuen, no? En ja no pots rejar, clar. Hi ha ja, també, estimats els Nars, hauria d'estar confinat a casa ah, seva. Sí, a, sí. a la monaveja el tio està molt Està sí, sí, on sí. no està. d'estar. Lo Rajoy fa lo que no ha de fer, que és anar a sortir al carrer i, i corre ràpid. Ai, corre poco a poc a poc o caminar ràpid. Sí, Què no falta veure ara? El Pablo, el Pablo Casado eh, anar a una universitat a, tre a treure's un màster? De oh, veritat? No t'estranyi. Oh, per ja, però, favor, quin germen, tu. Quin germen, quin germen. Sí, sí, sí. I res, estimats, només explicar-vos que quan agraeix tot això eh, farem una reconversió a la revista Portaveu sí? i es dirà Washington Pons. Vinga, Washington Pons, m'agrada aquest La competència, ja. Molt bé, me'n vaig que m'apreta va la prostateta, tu. Bona sí, noia. Sempre a aquesta hora, tu. Sempre això, no? Exacte, exacte. Exact. Eh? Sempre t'enganxem, eh? Ho sento molt, mira, com toca. A veure, estimats. Vinga, venga, doncs, venga, eh? ens deiem venga, demà, eh? Estimats, estimades, Salut. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Deus. Adéu, adéu, adéu, eh? ja pots penjar, ja. Penge mai aquest home. No cal mai ni mai més, eh? Bueno, i la següent cançó... Pengem. Mira, encara xarra. Penja, penja. I la següent cançó és per la Cés, que ens ha enviat un vídeo dedicant-nos una sessió d'ella tocant la bateria, però no se sent gaire bé. Però bueno, com que... Mm, per tothom. També va bé que, que mira, per, a més a més ell està dient que troba molt a faltar la gent i tot. Bueno, doncs, aquest tema va per tu, Cés, d'acord? Endavant! que un tio que entra en una alpargateria i diu, buenas, diu, que tenen alpargates? I diu, el dependiente, y muy buenas. Dic, muy que tenen alpargates? Molt bé, bueno, aquí al tercer segon hi ha una mà de gent, una mà de col·laboracions que ens encanten. Ara volem escoltar la següent càpsula de veu d'un espai que ens encetem avui. Endavant, Albert. a tots. Em dic Albert Vidal, alguns ja em coneixeu, d'altres no. Però a partir d'avui cada dia, si tot va bé, us explicaré el significat d'una dita, és a dir, aquestes coses que diem de manera espontània, gairebé sense donar nos per referir-nos a una situació determinada, el fet d'un moment. Expressions com ara «anàs campar la boira», «ser de l'any de la picó», o «anar a la quinta forca», «fer campana». Totes tenen un origen. Quan van començar a utilitzar-se? Aquí us ho explicarem. Avui hem triat acabar com el Rosari de l'Aurora. La Vita pretén explicar aquella coses que per algun motiu acaben de mala manera. Baralles, raons, conflictes... El Rosari de l'Aurora era un costum practicat fa més d'un centenar d'anys i que consistia en el pietós exercici de resar col·lectivament el rosari a trenc d'alba per una comitiva de fidels que recorria als carrers de les poblacions. La majoria de vegades, a més, es cantava a plena veu. Els promotors d'aquesta rutina van ser els freres dominics com a devoció a la Mare de Déu del Roser. El res se celebrava en dates principals, com ara els primers diumenges de maig i d'octubre, dies en què es commemora especialment l'advocació mariana del Roser quan va celebrar-se per primera vegada la diada de l'11 de setembre l'any 1886 amb una missa a Santa Maria del Mar de Barcelona a tocar del fossat de les Moreres en record dels defensors de la ciutat morts durant la guerra de successió que va acabar aquell mateix dia 172 anys enrere així imposant l'absolutisme borbònic i l'evolució del dret públic català alguns sectors republicans no van veure amb bons ulls que es commemorés la gesta amb una cerimònia religiosa, ja que creien que els actes havien de ser, fonamentalment, de tipus civil. La situació d'enfrontaments que va crear-se acaba en la supressió del sermó, de caire catòlic, evidentment, que havia de pronunciar el canonge de la seu de Vic, Jaume Collell, arribat a Barcelona expressament per oficiar la solemne missa. La llavor del anticlericalisme s'havia estès arreu des de la crema de convents al 1835 amb motiu de la bullanga iniciada a Reus entre liberals i carlins amb el resultat de 21 morts. Per cert, si llegiu el portaveu, trobarem aquest i altres fragments de la història de Catalunya allà explicats. Per altra banda, la situació política d'una Espanya en permanent conflicte durant el regnat d'Isabel II propicià un seguit del Darulls que havia de culminar el 19 de setembre amb la revolta anomenada «La Gloriosa», la qual significa el destronament de la reina i el seu exili forçat des de Sant Sebastià el dia 30 del mateix mes, el crit de «Abajo los barbones! Viva Espanya con honra!» i la posterior proclamació de la Primera República el 1873. Pel que fa al Rosari de l'Aurora, es diu que a Reus, un nodrit grup de republicans, organitzaren una gran costellada davant l'Hospital de Sant Joan el Sant, justament quan hi passava la processó amb el res del rosari de matinada. Com era d'esperar, Alfred provocava enfrontaments, batuses, cops i ferits, de manera que la celebració va acabar com el rosari de l'aurora. Bé, fins aquí la dita d'avui, o sigui que adeu-siau i fins la propera. Albert Vidal, que ens explica les curiositats de la nostra llengua, frases fetes, tradicions... Molt interessant. Som-hi, escoltem un conte? Vinga, va! Des d'allí dalt, l'asfalte del carrer es veia molt llunyà. Damunt la cornisa del seu habitatge, contemplava allà baix el tràfic de la gent amunt i avall, alient el que estava a punt de succeir. No gaire lluny, la seva mare presenciava l'escena conscient de no poder fer res i temorosa que la seva intervenció pogués precipitar l'esdeveniment. Però tot estava ja decidit i de seguit va veure com el seu fill tancava els ulls i es llançava al buit. Per uns instants eterns es va aturar el rellotge. Va obrir els ulls i les ales al mateix temps, just per poder mirar el món des del seu vol. Llavors la mare Uraneta va respirar tranquil·la i orgullosa. Nosaltres ens quedem a casa. Nosaltres ens quedem a casa, però per no gaire temps més, eh? que aviat, aviat ja podrem tornar a sortir i anar a fer una volta amb bici, a jugar amb les amigues, els amics... Només els peques, eh per això. Bueno, si algun gran vol anar, només s'hi pot anar acompanyat d'un petit, diuen. A poc a poc ens anem trobant pels carrers i ja veurem com sí. Ara l'espai de la Cris, va, que cada dia ens sorprèn amb experiments, manualitats, jocs, alguna endevinalla, enigmes... A veure què ens portes avui, Cris. Hola, nens i nenes, petits i grans, què tal? Ja som aquí? Doncs venga! ara l'endevinalla d'ahir. Què devia ser? Escoltem, dues bones companyes que van al mateix pas... Mentre l'anular les estreny, el pols les fa treballar. Què eren? les estisores, molt bé! I per avui he pensat de continuar donant idees per Sant Jordi i Santa Jordina, que ho tenim aquí mateix. Doncs vinga, farem un drac que treu foc, però aquest no creme. Vinga, va! Què necessitem? Un cartró de rollo de paper higiènic. Vale. Pintura verda, un pincell, paper de seda o bosses finetes de plàstic, de color taronja, groc o vermell. Un trosset de cartolina, pot ser verda o el color que tingueu. Dos ulls d'aquells que es mouen, si no en tenim, que no conto el pànico que els pintem, cap problema. Silicona líquida freda i els tisores. Vinga, ara per començar hem de pintar i abans de pintar que ens hem de ficar? La bata, doncs a corre buscar-la o una samarreta per embrutar o el que tingueu I comencem, agafem el rotllo de cartró i el pintem amb el pincell i la pintura verda ben estès i el deixem eixugar. per la part exterior, interna no cal que la pinteu si la voleu pintar, teniu temps. Un cop s'eixuga nosaltres agafem el paper de seda de seda. Sí. Tenim que retallar trossets, unes tires de 4 centímetres d'ample i 15 de llarg. Sí? Venga doncs. Poden ser de color groc, de color taronja, el que tingueu, barregeu, si només teniu un color, un color. Cap problema. Un cop retallats, en fem sis trossos, sis, sis tires aquestes. Agafem un altre cop el tub, que ja el devem tindre eixut, i amb un forat d'aquest tub, li fiquem silicona per la part interna, a la punteta. I li enganxem aquests paperets que hem acabat de retallar. Aquests papers ens cauen, a eh? què cauen cap baix? Ja és el que busquem, ja. Ara el deixem aquí, reposant. I què li falta amb aquest drac? Amb aquest drac li falten ulls, que no hi veu? Eh? Doncs anem a buscar la cartolina i li demanem als pares que ens deixin una monedeta de 5 cèntims. Sí? Aquella redona la fiquem a sobre la cartolina i amb un llapis li donem la volta pel costat. Sí? i l'arradixem i ens han quedat dos redones super ben fetes eh que sí? ara les retallem si no és de color verd les pintem verdes un cop retallades i eixut la pintura i enganxem l'ull amb silicona si tenim aquells ulls que es mouen si no li pintem naltres amb pintura blanca i la nineta amb negre sí? Ja ho tenim. Ara els agafem i amb una miqueta de silicona al costat contrari d'on tenim els papers a l'altre foradet a la part de dalt que surtin aquests dos ullets. Sí? Els enganxem aquí el lateral amb una punteta i enganxadets. Molt bé! Ara ja ho tenim fet. Això... Si volem, li podem fer dos foradets amb... dibuixats amb negre, amb un llapis o un rotulador, per fer el nas, ¿vale? perquè també tenen nas. I ara, per allà on tenim els ulls, nosaltres hi fiquem la boca. Si la pega ja està eixuta i tot està eixugat i la pintura, que no ens quedin els morros verds. ¿vale? Fiquem la boca i bufem... Uf. Què passat aquí? Que aquells paperets de colors s'han buf, s'han bufat i s'han aixecat És el foc del drac Que ara funciona i treu foc, eh que sí? Oh, doncs venga Que xula, eh? Avui, per acabar, tenim una altra endevinalla Escoltem Tinc cap, tinc ull, tinc cos i no sóc de carn i os que sóc. Repetixo. Tinc cap, tinc ull, tinc cos i no sóc de carn i os. Què sóc? Vinga, va! Ens veiem demà. Vais i bé! Què deu ser? Què deu ser? Mm, demà ens, demà oh, ho sabrem. No ho Recordeu que sempre, sempre totes les manualitats que ens explica la Cris han de ser amb una persona gran al costat, eh? I així també li ensenyeu com es fa i l'ajudeu si no se'n surt, d'acord? Seguim amb vosaltres, Peques, que esteu encertant al 100% la veu dels mestres que ens parlen, eh? Això és que els coneixeu superbé. Escoltem el d'avui. Avui, Avui n'hi dos que ens expliquen el valor d'una paraula. Parem les orelles. Endavant. El compromís. El compromís és una obligació i un propòsit amb el qual decidim complir i que sabem que és important. A què ens compromet l'amor? Quan estimes, perquè desitges el bé de l'altra persona, quasi com qui no vol, et compromets a moltes coses. Totes molt boniques, fer-li companyia, consolar-la, ajudar-la, en definitiva, procurar el seu benestar. Malgrat això, a vegades sorgeixen petits mals entesos amb els éssers que estimem, discussions, ens enfadem... Tot i això, gràcies al nostre compromís, aviat torna a néixer el desig de solucionar els desacords. I com que a l'altra persona li passa el mateix, més aviat que més tard es resolen els conflictes. I el compromís millor amb bon humor. Compromís. A veure, de qui era la veu? Del Marc. Molt bé! Del Marc d'Educació Especial. Ho ha encertat, eh? Escoltem la següent paraula. A veure si encerteu qui és. Comprensió. La comprensió és la capacitat d'entendre l'altra persona que la motive, que l'ature, que la confon i, principalment, Descobrir les causes del seu estat d'ànim i el seu comportament. Què hem de tenir en compte per a comprendre els altres? Que cadascú percebe la realitat des d'un punt de vista diferent, segons la seva manera de ser, la seva experiència o la seva relació amb allò que veu. I també que hem de deixar explicar als altres les seves raons. Així evitarem actuar i pensar precipitadament a amenuig, disgust, tristesa aquests dies en què convivim moltes hores a casa posem a prova la nostra comprensió amb els éssers més propers comprendre els qui ens envolten ens fa mostrar més tolerància comprensió a veure, sabeu qui era la mestra? i tant, era la Montserrat de Sisè, molt bé, és que no hi ha manera d'enxampar-vos eh? molt bé, demà seguim Doncs bé, entrem a la novetat musical d'avui Com sí. t'havia dit al principi deu femenines encara no havien portat cap fins no. ara Ja tardàvem sí. Doncs avui es porto a la icònica canad artista canadenca Alanis Morisset Oh, molt bé que, est que està de tornada amb un nou disc que es dirà A veure si ho dic bé Sook Pretty Fork, Forks in the Road mm. perfecte, Ho has perfecte, Salvi Ho dit perfecte, sí. mm. molt bé el seu llentament està previst per l'1 de maig, el dia del castell. Que any... bueno, sí, Crec... El castell serà el dia de casa... casa, casa, casa. Sí, però aquí no. L'1 de maig anem al castell. Perquè aquest any... Mm... El castell ens el farem a casa. Ens el farem sí, a casa, val? sí. sí. <ríe> doncs bé, Com es que... diu allò, el, el, el tocho mocho? Com es diu allò que fem al castell? Ah. Com es diu allò? Ajudeu-me! Ai. Com es diu allò? El catxo. El catxo el, Ai, catxo, el catxo. Aquest any ens jugarem el catxo, podem fer cas. Un catxo per internet. Ai, sí, sí, demanem el catxo per internet per lo de maig. Vinga. Sí. Vinga. Doncs mira, cal recordar que en els anys 90 l'Anís Morisset era una autèntica heroïna musical okay. i venia tants discos com avui en dia la l'Adel. Sí. Vale? Va viure un gloriós any, el 1995, gràcies al seu tercer disc, que es dieu Juggle Little Pill, amb els quals va fer mundialment famosa i d'aquell disc van sortir èxits com Ironic, You Want No Know i Hannah in My Pocket. Recordes aquelles cançons? Sí. Doncs Alanis Morissette va vendre ni més ni menys que 33 milions de discos amb aquells treballs. 33 milions, eh? tanta gent som! Però només d'aquell disc, i no va deixar de pujar com l'escuma com una enorme icona de l'època es va convertir així en la propietària d'un dels àlbums més reixits de tots els temps i en els Premis Grammys de 1995 va aconseguir 5 guardons amb aquell disc doncs bé, recordem que... és que és bona, és bona que sí, lo que recordem que té previst venir a l'octubre a, ah, sí? a Barcelona. Ui, amb tantes coses que tenim a l'octubre. 16 i 17 d'octubre, en sembla que Barcelona a Madrid, no sé com anirà la cosa encara. Bueno, en, ten tenim la Patum, el Sant Jordi, l'Anis Morisset, hi ha tantes coses a l'octubre ja, les estem acumulant. Que, que, que, que Déu-n'hi-do. Sí. Doncs mira, eh, us deixo amb aquest tema del que serà el seu nou àlbum, d'Anis Morisset, que es diu Smiley. slippery and tight sing these are my places off the rail and this my loose recollection del programa, ens hem d'acomiadar fins demà i que duri fins que duri vull dir i que duri no eh? fins que duri per nosaltres ha estat una hora que ens hem passat superbé ens hem trobat com a casa Escoltant-vos, esperem que vosaltres també us hagueu passat i us hagueu distret també tant com nosaltres. Una abraçada des del tercer segona de Pons Ràdio. Deixeu-me acomiadar de tot l'equip del programa. El salvi! Adéu, fins demà! La Cris, el Subi, el Quim, el Miquel, el Jaume, el Francesc, la família Tarragona Vilalta i tots els que heu fet aquest programa especial. L'Edim, la Vanessa, l'Albert, el Dani, les Núries i tu, que sabem que ens escoltes cada dia. Doncs vinga, va! Anima't a enviar un àudio, vinga, anima't. És el telèfon 651-53-95-72. 30... Va, que tenim ganes de sentir-te. Fins demà, més i millor, no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament, d'un desig de millora. Quin trencadís d'espais i calendaris, l'incert destí. Al riu dels dies clars, l'atzar hi pinta ombres. La merla canta oblidades cançons de primavera. Autos gisclant l'espant no poden emmudir-la. A l'escenari continua l'assaig, acte a acte. Picar de mans empeny el dia de l'estrena. Callaré el nom perquè ja el sap el llapis, i tu també. Aquests versos traginen el desig de millora.